дивуватися. Я веду свій щоденник день у день, і все чекаю тієї хвилини, коли можна буде написати, що хмари, які нависли над нами, розсіялися, і крізь них визирнуло сонце. Ми досі не знаємо, як звідси вибратися, і гірко нарікаємо на нашу долю. І все ж, я дуже чітко уявляю собі, що колись ми з удячністю будемо згадувати цю вимушену затримку на плато, яка дала нам нагоду спостерігати все нові нові дива країни Мейплавайта, а також життя її мешканців. Перемога індіанців над плем'ям людиномав кардинально змінила наше становище, і з того часу ми стали справжніми господарями плато бо тубільці дивилися на нас зі страхом і вдячністю, пам'ятаючи, що наша чудодійна сила допомогла їм здолати їхніх споконвічних ворогів. Вони, ймовірно, нічого не мали б проти, якщо б такі могутні та загадкові істоти зовсім покинули плато, але спуску до рівнини не знали. Наскільки нам вдалося второпати з їхніх знаків, Плато раніше поєднувалося із рівниною-тунелем, нижній кінець якого ми бачили при обході кам'яної гряди. У допотопні часи цим шляхом підіймалися на плато людино-мавпи та індіанці. Не так давно ним же скористався і Мейпл Уайт зі своїм товаришем. Але торік тут стався сильний землетрус і горішню частину тунелю наглухо завалило уламками скель. Коли ми висловлювали бажання спуститися вниз на рівнину, індіанці лише стинали плечима та скрушно хитали головами. Чи то вони справді не могли допомогти нам, чи не хотіли сказати важко? Після переможного походу індіанці перегнали уцілілих мавп в іншу частину плато і оселили їх. Неподалік від своїх печер. І з цього дня мавп'яче плем'я перейшло в повне репство до людини. Серед нічної тиші часто лунали протяжні крики якогось первісного Езакіїля, що оплакує свою колишню славу та колишню велич мавп'ячого міста. Відтепер скорені мавпи мали вдовольнятися скромною ролью дроворубів і водоносів при своєму володарі – людині. Через два дні після битви ми знову перетнули плато і отаборилися біля підніжжя Червоних скель. Індіанці пропонували нам влаштуватися в печерах, але лорд Джон не погодився на це – Вважаючи, що якщо вони задумують щось проти нас, то ми повністю опинимося в їхній владі. Ми вважали за краще зберегти свою незалежність і, підтримуючи з нашими союзниками як найкращі взаємини, все ж тримали порох сухим. Нам часто доводилося бувати в їхніх печерах, але ми так і не з'ясували. Кому ж індіанці зобов'язані цим чудовим житлом? Собі чи природі? Печери були викопані на одному рівні в якійсь пухкій породі, що залягає між червоним базальтом вулканічного походження і твердим гранітом, який слугував підошвою скель. До входів у печери, які розмістилися приблизно на висоті 80 футів від землі, провадили кам'яні сходи, Такі вузькі круті, що ними не могла б піднятися жодна велика тварина. Всередині було тепло та сухо. Печери занурилися в товщу гряди на різну глибину. По їхніх гладких сірих стінах тягнулися намальовані обвугленими паличками чудові зображення тварин, що населяють плато. Якби в країні Мейпла не залишилося жодної живої істоти, майбутній дослідник знайшов би на стінах цих печер вичерпну інформацію про її дивовижну фауну. Бо тут було усе. І динозаври, і гуанодони, і усі види ящерів. Дізнавшись, що величезні гуанодони вважаються у індіанців домашньою худобою, або точніше, Чимось на кшталт пересувної м'ясної комори ми з'ясували, що людина, навіть за наявності настільки недосконалої зброї, як лук і спис, повністю встановила своє панування на плато. Однак незабаром нам довелося переконатися, що це не так, і що людину тут тільки терплять. Драма розігралася на третій день після того, як ми оселилися біля печер. Челенджер і Саммерлі ізранку подалися до озера, де тубільці ловили для них гарпунами ящирок. Ми з лордом Джоном залишилися в таборі. Неподалік від нас на трав'янистому схилі перед печерами виднілися індіанці, зайняті якимись своїми справами, і раптом сотні голосів пронизливо заверещали – «Стоа! Стоа!» Дорослі та діти кинулися з усіх боків до печер і, відтісняючи один одного, стали дертися вгору кам'яними сходами. Діставшись до своїх сховищ, вони замахали руками, запрошуючи нас мерщій приєднатися до них. Ми схопили гвинтівки та побігли з'ясувати, що сталося. А назустріч нам із невеликого гаю, що було сил, уже мчали десятеро чи п'ятнадцятеро індіанців, котрих переслідували по п'ятах два чудовиська. Саме такі ж, як непроханий гість, який побував у нашому старому таборі, і такі, як і мій нічний переслідувач. Вони пересувалися стрибками і були схожі на гігантських огидних жаб. Дотепер... Нам доводилося бачити цих велетнів лише в темряві, поза як вони полюють у ночі, а вдень виходять зі своїх барлогів лише в тому випадку, якщо їх потривожать. Як було і цього разу, ми стояли вражені видовищем, що відкрилося нашим очам, плямиста. Бородавчаста шкіра цих велетенських шап відливала на сонці усіма барвами веселки та вилискувала, як риб'яча луска. Втім, спостерігати нам довелося недовго, бо ці тварини за кілька стрибків наздогнали нещасних індіанців. І тут почалося щось страшне. Повадки в них були такі. Навалившись усією вагою на найближчу жертву, вони залишали її, розчавлену понівечену і кидалися за наступною. Дико лементуючи, індіанці мчали до печер, але не могли втекти від своїх переслідувачів, тому гинули один за одним, і на той час, коли ми з лордом Джоном підоспіли на допомогу, від осієї їхньої групи залишилося не більше п'яти-шести осіб. Втім, ми не тільки не допомогли їм, а й самі мало не загинули. Куля за кулою впивалися в шкури цих тварюк, справляючи такий самий ефект, ніби наші гвинтівки були заряджені паперовими кульками. Але ж стрілянина вилася з якихось двохсот кроків. Величезні плазуни не боялися ран, а відсутність центрального мозкового апарату робило навіть найсучаснішу зброю марною у боротьбі з ними. Єдине, що нам вдалося зробити, це відвернути їхню увагу тріскотнею пострілів і спалахами вогню, таким чином, надавши можливість і собі, і індіанцям добігти до рятівних сходинок. Але там, де розривні кулі 20-го століття виявилися безсилими, доводилося покладатися на отруєні стріли дикунів, вимочені в настої строфанту та змащені трупною отрутою. Такі стріли марні на полюванні, бо кровообіг у доісторичних чудовиськ настільки млявий, що вони зазвичай встигають нас догнати, та роздерти свою жертву до того, як відчують дію отрути. Але тепер становище було іншим. Як тільки наші переслідувачі опинилися біля кам'яних сходів, що ведуть до печер, із кожної щелини в гірській гряді зі свистом полетіли стріли. Чудовиська обросли ними, як пір'ям, але, мабуть, у перші хвилини не відчували – Поза як продовжували вбесилі люті дартися вгору сходами, не бажаючи втрачати здобич, на силу долали кілька сходинок і негайно ж зривалися вниз. Але ось отрута почала діяти. Один звір глухо заривів і втелющився пласкою головою об землю. Другий пронизливо завив, зробивши кілька безглуздих стрибків. Потім... У корчах звалився поруч із першим і небавом також затих. Тоді індіанці натовпом висипали з печер і з радісними криками закружляли навколо трупів, тріумфуючи перемогу над двома найнебезпечнішими ворогами. Їсти це м'ясо не можна, бо отрута продовжувала діяти, і індіанці. Цієї ж ночі порізали обидві туші на шматки та віднесли їх до лісу, щоб не заражати тут повітря. Близько печер залишилися лише два величезних серця, кожне завбільше з подушку. Вони жили самостійним життям, повільно та ритмічно скорочуючись і розширюючись. І ця огидна пульсація тривала день, ще один і затихла лише на третю добу. Колись, коли у мене буде справжній стіл, а не консервна бляшанка, що замінює його, і краще письмове приладдя, аніж огризок колівця і один-єдиний пошарпаний нотатник, я детально опишу індіанців племені Акка, опишу наше життя серед них і чарівну країну мейпла що мало-помалу... Відкривала перед нами свої дива. Пам'ять не зрадить мені. Разом із першими враженнями дитинства в ній, до кінця моїх днів, збережеться кожна хвилина, кожна година, проведені нами на плато, і ніщо інше не витіснить цих спогадів. Прийде час, і я опишу ту чудову місячну ніч, на центральному озері, коли індіанці виловили сітями молодого іхтіозавра, який мало не перевернув наш човен, істоту, схожу чи то на тюленя, чи то на рибу з трьома очима. Причому третє око сиділо у нього на тімені, а інші два були захищені кістяними пластинками. Тієї ж ночі... Зелений водяний змій стрілою накинувся на нас із зарастию очерету, обліпив своїми кільцями рульового в човні Челленджера і зник із ним під водою. Не забуду розповісти і про ту дивовижну білу істоту. Ми дотепер не знаємо, що це було – плазун чи звір, яка мешкала в гнилому болоті на схід від Центрального озера і ночами сновигала серед кущів, випромінюючи слабкий фосфоричний відблиск. Індіанці так її боялися, що навіть близько не підходили до того болота, а ми двічі були там. Бачили цього звіра здалеку, але не могли пробратися до нього через багно. Скажу лише, що величиною він більший за корову і поширює навколо себе неприємний мускусний запах. У моїх майбутніх нотатках ви зустрінете також згадку про гігантську прутконогу птаху, від якої челенджеру довелося якось утікати під захист скель. Вона набагато вища за Страуса, і її потворна голова – Сидить на довгій, голій шиї. Коли Челленджер дерся вгору по камінню, Вона одним ударом свого люто вигнутого дзьоба, Як долутом, зірвала йому каблук. Але цього разу сучасна зброя не осоромила себе. Величезний фороракос, 12 футів за вишки. Радісний професор, не встигнувши відсапитись як слід, Уже повідомив нам його назву, звалився на землю, убитий кулею лорда Джона і судомно забив ногами, здіймаючи хмару і не зводячи із нас блискучих лютих жовтих очіць. Як би мені хотілося дожити до того дня, коли ця люта, приплюснута голова знайде своє місце серед інших трофеїв, що прикрашають кабінет в Олбані. Наприкінці треба буде обов'язково згадати і про Токсодона велетенську морську свинку з ростом у 10 футів і з виступаючими вперед гострими зубами, яку ми підстрелили якось на світанку біля водопою. Згодом розповім про все це детальніше. І поряд із нашими пригодами любовно опишу чудові літні вечори, коли ми четверо мирно лежали десь на лісовій галявині серед невідомих нам яскравих кольорів. І споглядаючи вгору крізь обтяжені соковитими плодами гілки дерев, дивувалися химерним птахам, що пролітали у високій блакиті неба. Потім Переводили погляди на густу траву та спостерігали за дивними істотами, які виповзали зі своїх нірок поглянути на нас. Опишу довгі місячні ночі, коли ми випливали човнами на середину озера і з мимовільним страхом задивлялися в його блискучу гладь. Раптом якесь фантастичне чудовисько злетіло над водою пустивши по ній широкі кола. Ось темна глибина спалахнула зеленуватим світлом, що позначає шлях нової, невідомої нам істоти. Я запам'ятаю ці картини в усіх подробицях, і колись моя пам'ять і моє перо віддадуть їм належне. Але ви, мабуть, спитаєте, як ми могли займатися такими спостереженнями, коли нам варто було і вдень, і вночі шукати способу повернутися в цивілізований світ? Відповім, що ми усі ламали над цим голову, але марно з'ясувалося лише одне: на допомогу індіанців розраховувати не доводиться. Вони були нашими друзями та ставилися до нас мало малонезрабською відданістю. Але як тільки ми зводили мову про допомогу, про те, щоб перетягнути до прірви якусь довгу дошку або сплести линву зі шкіряних ременів Віліан, нас відразу ж осаджували м'якою, але рішучою відмовою. Індіанці всміхалися, підморгували нам, хитали головами, та далі цього справа не йшла. Старий вождь і той не здавався. І лише його син Маретас сумно поглядав на білих людей і знаками висловлював їм своє щире співчуття. Після битви із мавпами індіанці дивилися на нас як на надлюдей, котрі несуть за поруку перемоги у своїх таємничих трубках – що вивергають смерть, і думали, що поки ми із ними удача залишатиметься на їхньому боці. Нам пропонували червоношкірих дружин і власні печери, аби ми погодились забути свій народ і назавжди залишитися на плато. Поки що усе минало тихо і мирно, але ми знали, що наші плани слід зберігати в таємниці. Поза як дізнавшись про них, індіанці могли затримати нас у себе силою. Незважаючи на можливість зустрічі з динозаврами, тим ця небезпека була не настільки вже велика, бо як уже йшлося раніше, вони полюють головним чином ночами. За останні три тижні я двічі ходив у наш старий табір навідати Замбо котрий, як і раніше, залишався на своєму посту біля підніжжя гірської гряди. Мої очі жадібно ковзали по неосяжній рівнині в надії, що звідти до нас прийде довгоочікувана допомога. Але, але порослі кактусами простори були безлюдні, і нічого не порушувало їхньої одноманітності до ледве видної звідси. Стіни бамбукових заростей. «Вони скоро прийдуть, пане Мелоун! Зачекайте, ще тиждень! Індіанці прийдуть з линвами і знімуть вас звідти!» Підбадьорював мене наш чудовий замбо. Вдруге я заночував у старому таборі, а вранці на зворотному шляху. Мене чекав сюрприз. Я повертався добре знайомою дорогою, і був уже недалеко від болота птеродактилів, коли попереду, з-за кущів, раптом з'явився якийсь дивний предмет. При найближчому розгляді виявилося, що це чоловік, котрий пересувався, одягнувши на себе щось на кшталт футляра або очеретяної клітки, що захищало його з усіх боків. Яким же було моє здивування коли я впізнав у цьому чоловікові лорда Джона Рокстона. Побачивши мене, він виліз із цього безглуздого пристосування та засміявся, але вигляд у нього був дещо збентежений. «А, це ви, юначе!» – озвався лорд Джон. «От уже не очікував такої зустрічі!» «А що ви тут робите?» – поцікавився я. Навідував своїх друзів-птеродактилів. Спокійно, пояснив він. А це іще навіщо? Цікаві звірятка, однак жахливо не гостинні. Та ви й самі знаєте, як вони зустрічають непроханих гостей. Ось я і спорудив собі такий кошечок, щоб захиститися від їхніх ласк. «А що вам знадобилось на цьому болоті?» Лорд Джон допитливо поглянув на мене, і я побачив, що його терзають якісь сумніви. «Гадаєте, що допитливість властива лише людям, котрі мають звання професора?» сказав він нарешті. «Я вивчаю ці милі створіння. Усі все. Досить вам такого пояснення. Даруйте». Вибачився я, але щирість не зрадила лорду Джону і цього разу, тому він засміявся. «Не ображайтесь, юначе, я хочу роздобути для Челленджера маленьке курча. Це моє головне завдання». «Ні, дякую, ваша допомога мені не потрібна. Я в цій клітці не боюся нікого, а ви беззахисні». «Ну, бувайте здорові! Чекайте мене до вечора!» Він натягнув на себе свій безглуздий кошик, обернувся і пішов до лісу. Якщо поведінка лорда Джона була трохи дивна в ці дні, то що вже казати про Челленджера? Варто зазначити, що наш професор мав якусь магнетичну силу для індіанок, і тому... Йому доводилося завжди носити при собі велику пальмову гілку, якою він відганяв своїх шанувальниць наче мух, коли вони аж надто допікали йому своєю увагою. Уявіть собі, яке це було видовище, мабуть, найкомічніше з усіх, які мені доводилося бачити в країні Мейплвайта, викидаючи носаки в боки. Челенджер крокує із символом влади в руці, а за ним, наче за чорнобородим опередковим султаном, тягнеться почет індіанських дівчат у шатах із тонкого рослинного волокна. Що ж до Саммерлі, то його цілком поглинуло вивчення світу комах і пернатих країни мейпла -Уайта. І увесь свій час, і увесь свій час, він проводив за препаруванням здобутих екземплярів, якщо не брати до уваги тих годин, які витрачав на сварку з Челленджером, котрий нібито не бажав врятувати нас зі скрутного становища. Челленджер взяв собі за звичку зникати щоранку та повертатися лише серед дня із таким урочистим виглядом, будь-сім то на його плечах, лежав найважчий тягар відповідальності за якусь надзвичайно серйозну справу. Якось, не розлучаючись із пальмовою гілкою, він повів нас за собою і відкрив нам свої таємні плани. Ми вийшли на невеличку галявину посеред пальмового гаю та побачили один із тих грязевих гейзерів, про які я вже згадував. Навколо було розкидано безліч пасів, нарізаних із шкур і гуанодонів. Тут же лежав великий шматок перед тимчастої плівки. Згодом з'ясувалося, що це не що інше, як вискоблений і висушений шлунок рибоподібної ящерки. У цій прошитій по краях плівці були залишені маленькі отвори для ланок бамбука. Їхні протилежні кінці сполучалися з глиняними вирвами, в яких збирався газ, що виділявся бульбашками в гарячих струменях гейзера. Незабаром опала плівка стала повільно надуватися та проявляти настільки явний намір летіти вгору, що челенджеру довелося прив'язати паси, що оперізують її, до дерев. Через півгодини вона перетворилася на справжню повітряну кулю – і, судячи з того, як ця куля натягувала ремені та пнулася вгору, її підйомна сила була велика. Челленджер мовчки споглядав на витвір свого генія та самовдоволено погладжував бороду. Справжнісінький щасливий батько, котрий милується своїм первістком. Тривалу мовчанку порушив Самерлі. «Невже ви маєте намір запропонувати нам піднятися на цій штукенці?» – крижаним тоном спитав він. «Поки що я наміряюсь продемонструвати перед вами її потугу, любий Самерлі, щоб у вас не виникло жодних сумнівів щодо цього!» «Тоді раджу вам негайно викинути з голови ці дурниці!» Рішуче заявив Самерлі. Ви ніякими силами не змусите мене погодитись на таке шаленство. Горда Джон, сподіваюся, ви не станете підтримувати цю авантюру. Дотепна штука, схвалив наш провідник. Цікаво було б побачити її в дії. Зараз побачите, сказав Челенджер. Останні дні. Я напружував всі сили свого розуму, щоб вирішити завдання, як нам вибратися звідси. Ми вже переконалися, що спуск прямовисними скелями неможливий. А тунелю більше не існує. Перекинути міст на Стрімчак нам безумовно не вдасться. То що ж тоді робити? Я якось казав. Нашому юному приятелю Що ці гейзери Виділяють водень у вільному стані Звідси Логічно випливала думка Про повітряну кулю Зізнаюся Що мене дещо бантежило питання Де дістати Для неї оболонку Але Коли мені трапились на очі Колосальні нутрощі Тутешніх плазунів «Я уже ні в чому більше не сумнівався. І ось результати моїх зусиль!» Він заклав одну руку за борт своєї потертої куртки, а іншу пихато простягнув уперед. Тим часом куля остаточно округлилася, і ремені уже ледве стримували її. «Маячня! Марення хворої людини!» – пирхнув Самерлі. Але лорд Джон захопився цією ідеєю Челленджера. Ну і голова у нашого старигання, шепнув він мені і голосно додав. А де ви дістанете кошик? Тепер буду думати і про кошик. У мене вже є певні міркування з цього приводу. Наразі ж покажу вам, що мій апарат Здатен підняти кожного із нас. Хочете сказати, усіх у купі? Ні, будемо спускатися по черзі, ніби на спадохроні? Над пристосуванням для зворотнього підйому я іще метикую. Якщо мій апарат витримає гар однієї людини і обережно опустить її на землю, Отже, все гаразд. Зараз його і випробуємо. Він притягнув уламок базальту доволі солідних розмірів і обв'язав його мотузкою, тією самою, за допомогою якої ми підіймалися на пірамідальний стрімчак. Вона була футів 100 в довжину і хоч не товста, зате дуже міцна. Потім нам продемонстрували щось на кшталт шкіряного нашийника із довгими стропами. Челенджер закинув цей нашийник на повітряну кулю, зібрав у пучок стропи, що звисають унизу так, аби тягар вантажу розподілявся рівномірно по усій поверхні, прив'язав до них уламок базальту, а кінець мотузки намотав собі на руку. «Зараз покажу вам вантажопідйомність моєї повітряної кулі!» Оголосив він, заздалегідь смакуючи свій тріумф, і з цими словами перерізав туго натягнуті ремені. Ніколи ще наша експедиція не була такою близькою до краху. Наповнена газом оболонка, Стрімко рвонула вгору, захоплюючи за собою Челленджера. Я ледве встиг обхопити його за талію і також злетів у повітря. Лорд Джон наче кліщами вчепився в мої ноги та полетів слідом за нами. На секунду в моїй уяві виникло дивне видовище. Четверо відважних мандрівників, як гірлянда сосисок. Зависнула над країною, таємниці якої вони втомилися розгадувати, але, на щастя, міцність мотузки мала певну межу, чого, мабуть, не можна було сказати про підйомну силу цього пекельного апарату. Пролунав тріск, і наша трійця каменем упала на землю. Плутаючись в обривках мотузки. Ми на силу звелися на ноги і побачили, як уламок базальту стрімко здіймається вгору, ледве помітною цяткою чорніючи в яскраво-блакитному небі. «Блискуче!» – вигукнув безжурний челенджер, потираючи забиту руку. «Дослід удався якнайкраще! Я сам не розраховував на такий успіх!» Обіцяю, джентльмени, що нова куля буде готова за тиждень, і ми цілком спокійно виконаємо на ній перший етап нашої зворотньої подорожі на батьківщину. Досі записи в моєму щоденнику велися від події до події. А тепер, коли нам нічого не загрожує, коли всі наші негаразди минули як сон, я закінчую свою розповідь у тому самому таборі біля підніжжя Червоних скель, де Замбо із нетерпінням очікував на нас. Спуск униз минув без якихось ускладнень, але хто міг припустити, що усе це вийде саме так. Через півтора-два місяці ми будемо в Лондоні і, можливо, мій лист не набагато випередить мене. Усіма своїми почуттями та думками ми вже вдома, в рідному місті, де залишилося стільки дорогого, любого для кожного з нас. Перелом у нашій долі настав того дня, коли Челленджер провів свій ризикований дослід із саморобною повітряною кулею. Я вже казав, що єдиною людиною Котра співчувала нашим спробам вибратися із плато, був врятований нами юнак, син старого вождя. Ми второпали по його виразній жестикуляції, що він не хоче затримувати нас проти нашої волі і в чужій країні. Того вечора, уже затемна, Маретас непомітно прокрався в табір, простягнув мені невеликий сувій дерев'яної кори, він чомусь завжди вважав за краще мати справу зі мною. Можливо, тому що я був приблизно одного з ним віку. Потім велично повів рукою, вказуючи на печери, урочисто приклав палець до губ на знак мовчання і так само непомітно подався до своїх. Я сів ближче до багаття, і ми уважно розглянули вручений мені совій – на внутрішньому білому боці цього квадратного шматка деревної кори розміром фут на фут були намальовані вугіллям палички, що нагадують примітивний нотний запис. «Ви звернули увагу, який у нього був зарозумілий вигляд?» – спитав я товаришів. – Це щось дуже важливе для нас. «А може Декун вирішив над нами пожартувати?» припустив Саммерлі. «Із таких елементарних розваг, ймовірно, і починається розвиток людини». «Це якийсь шифр», заявив Челленджер. «Або Ребус», підхопив лорд Джон, зазираючи через моє плече, і раптом вирвав шматок кори у мене із рук. «Присягаюся! Здається, я його розгадав». «Юнак має рацію. Дивіться, скільки тут паличок? Вісімнадцять. А скільки печер по той бік схилу? Також 18. «І справді, адже він на них і показував», – сказав я. «Отже, правильно. Це план печер. Погляньте, загалом вісімнадцять паличок. Є короткі, є довгі». А деякі роздвоюються під однією хрестик. Навіщо? Ймовірно, для того, щоб виділити одну печеру. Глибшу, аніж інші. Наскрізну, вигукнув я. Наш юний приятель, мабуть, має рацію, підтримав мене челенджер. В іншому випадку, навіщо цьому індіанцю знадобилося б, означати їх хрестиком адже у нього є всі підстави ставитись до нас доброзичливо але якщо печера справді наскрізна і виходить з того боку на такому ж рівні то до землі там не більше ста футів 100 футів зовсім дрібниці пробурчав Самерлі. але ж наша линва довша «Наполягав я. Ми спустимося без жодних зусиль». «А про індіанців ви забули?» «Не здавався Самерлі. Ці печери не житлові», «сказав я. Вони слугують складами та коморами. Треба піднятися туди зараз же і провести розвідку». На плату росло міцне смоляне дерево. Різновид Араукарії, за словами нашого ботаніка гілки якого індіанці використовують на факели. Ми взяли кожен по таких гілок і піднялися замщилими сходами в печеру, позначену на плані хрестиком. Як я і припускав, вона виявилася безлюдною, якщо не брати до уваги безлічі величезних кажанів, які з гучним лясканням крил увесь час кружляли над нашими головами. Аби не привертати уваги індіанців, ми довго чвалали в темряві, намацючи якісь закрути, кути і лише відійшовши досить далеко від входу, запалили смолоскипи. Нашим поглядом відкрився сухий, всипаний білою галькою тунель із клепинчастою стелею та гладкими сірими стінами – Критими зображеннями тварин. Ми кинулися вперед і раптом усі розчаровано зойкнули. Перед нами постала суцільна кам'яна стіна. Ні щілини, ні тріщинки. Мишеня і те не пробереться. Виходу тут не було. Ми з тугою витріщалися на несподівану заваду, що перегородила нам шлях. Ця стіна нічим не відрізнялася від бічних стін тунелю, отже обвалу тут не було, як у тому вже знайомому нам підземному ході. Це був справжнісінький глухий кут і нічого більше. Не засмучуйтеся, друзі! Безжурно заспокоїв Челленджер. Адже я обіцяв вам другу повітряну кулю! Саммерлі застогнав. «Може, ми помилилися печерою?» – зронив я. «Оближте, юначе!» – лорд Джон провів пальцем по плану. «Сімнадцята печера праворуч, вона ж друга ліворуч». «Ні, помилки бути не могло!» Я поглянув на хрестик і раптом вкусив себе за язик, сам не свій радощів. «Знаю, знаю, ходіть за мною, худко!» Піднявши факел над головою, – «Я кинувся назад. Ось тут!» Я вказав на обгорілі сірники, що валялися на піску. «Ось тут ми запалили смолоскипи!» «Саме так!» «Але ж на малюнку ясно показано, що печера розгалужується! Отже, ми просто прогавили в темряві це місце! Будемо з правого боку, і я впевнений, що знайдемо його!» Як я сказав, так і вийшло. Ярдів через тридцять у стіні зачорнів великий отвір. Ми завернули в нього і опинилися в набагато ширшому тунелі. Нетерплячка гнала нас уперед. Сто ярдів, двісті, триста. І раптом попереду з'явилося червоне світло. Щоб це могло бути, рівне, немигаюче полум'я загороджувало нам шлях. Ми прискорили кроки. Спека від цього вогню не відчувалася. все було тихо, ані шелесту, ані звуку. А між тим вогняна завіса не зникала, і її сяйво сріблом заливало тунель, перетворюючи білий пісок у блискучі діаманти. Ми підійшли іще ближче, і край завіси чітко округлився на наших очах. «Трястя!» Та це ж місяць. вигукнув лорд Джон. Ми вільні, друзі, ми вільні. І справді, в пролом, що виходив на той бік гірської гряди, світив повний місяць. Пролом виявився невеликим завбільшки з вікно, але нам і цього було достатньо. Визирнувши з нього, ми побачили, що спуск буде не надто важкий, а до землі недалеко. Огледіти цей лас при обході плато нам, звісно, ніколи б не вдалося. Кому б спало нагадку шукати місце для підйому саме тут, серед низько навислих скель? Ми переконалися, що звідси можна буде спуститися мотузкою, і щасливо повернулися в табір готуватись до завтрашнього вечора». Діяти треба було таємно і без жодного зволікання, поза як індіанці могли затримати нас навіть останній миті. Ми вирішили покинути усе своє спорядження, крім зброї та набоїв. Правда, у Челленджера було кілька громістких речей, які він будь-що хотів узяти із собою. Одна із них додала нам особливо багато клопотів, але про це... Я поки що не можу потякати. День тягнувся нескінченно довго, аж ось нарешті стемніло. У нас було усе готово. Діючи вкрай обережно, ми витягли свої манатки вгору сходами, зупинилися біля входу в печеру та кинули останній погляд на цю загадкову, оповиту для нас романтичним серпанком країну яку, боюся скоро, заполонять мисливці і усілякі дослідники. Країну, де ми багато натерпілися, де нам багато довелося витримати і багато чому навчитися. Нашу країну, як ми завжди будемо любовно її називати. Ліворуч від нас сусідні печери кидали в темряву величезні червонуваті відблиски багать, Знизу долинали голоси, сміх і спів індіанців. Вдалині стіною вставали лісові хащі, а між ними та скалястим гребенем іскрилося велике озеро, оселя дивовижних чудовиськ. Ось у темряві пролунав пронизливий крик якогось звіра. Це був голос країни Мейплауайта, що посилала нам. «Свої останнє прощавай!» Ми повернулися і увійшли в печеру, через яку пролягав наш шлях додому. За дві години ми самі і усі наші манатки опинилися вже біля підніжжя гірської гряди. Спуск пройшов щасливо, якщо не брати до уваги вовтузення із речами челенджера». Залишивши всю поклажу на місці, ми вирушили без нічого до стоянки Замбо. Яким же було наше здивування, коли при світлі ранньої зорі перед нами відкрилася рівнина, на якій палало не одне багаття, а щонайменше десять. Рятувальна експедиція вже прибула. Вона складалася з двадцяти індіанців з Амазонки – котрі доправили сюди жердини, линви і усе, що було треба для перекидання мосту через прірву. Ну тепер у нас не буде жодних труднощів із доправлянням багажу до берегів Амазонки, куди ми вирушимо завтра вранці. На цьому вдячний долі закінчую свою розповідь. Наші очі... Не переставали дивуватися дивам. Душі очистилися, загартовані важкими випробуваннями. Усі ми, кожен на свій лад, стали кращими та серйознішими. Можливо, в парі нам доведеться зробити зупинку, адже треба обзавестися усім необхідним для подальшої подорожі. У такому разі цей лист випередить мене. На один трансатлантичний рейс. Якщо ж ми відразу вирушимо в дорогу, то він буде в Лондоні одночасно з нами. Так чи інакше, мій любий пане МакАрдул, сподіваюся незабаром, потиснути вашу руку.